Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada bihuda amma ba'd Alhamdulillah Kita lanjutkan kembali Kajian Risalah Ad-Durusul Aulawiyah fil Akhlaqil Mardiyah pelajaran dasar seputar akhlak atau yang lebih dikenal dengan Risalah Wasayyal Aba lil Abna <coughs> wasiat seorang ayah untuk putranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shakir Rahimahallahu ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita telah menyelesaikan Pelajaran Adab yang kedua Yaitu Wasiat Untuk senantiasa menjaga ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berada pada semua kondisi kita, pada semua keadaan kita. Baik dalam keadaan lapang, atau dalam keadaan sempit. Baik ketika bersama dengan umat manusia yang lain, atau sedang bersendirian. Baik dalam keadaan suka, atau dalam keadaan duka. Untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita baca keterangan dari penulis rahimahallahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pelajaran adab yang ketiga. Berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hak-hak. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. al-mu'allif al rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala. Ad-darsus thalid. Pelajaran yang ketiga. Fi hukukil khallaqil azim. Wah hukukil rasulihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pelajaran adab berkaitan dengan hak-hak Allah yang maha pencipta. Dan pelajaran adab berkaitan dengan hak-hak Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada pelajaran yang ketiga ini, penulis Rahimahullah Taala memberikan wedangan kepada kita semua untuk memperhatikan dua hak ini, memperhatikan haknya Allah, memperhatikan haknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak Allah dan Rasulnya itu saling berkaitan. Perintah untuk menunaikan kedua hak ini adalah perintah yang dibebankan kepada semua pihak pada sifat fardhu ain untuk masing-masing pihak, masing-masing person, masing-masing hamba. Dan perintah di sini tidak menunjukkan pilihan. Tidak kemudian dia memilih mana yang lebih enak menurut dia, apakah haknya Allah atau hak rasul? Kalau yang dirasa dia enak maka dia kerjakan, yang dirasa berat ditinggalkan, tidak. Tapi perintah untuk memperhatikan dua hak ini bersifat ilzam, taklif, bersifat harus untuk dikerjakan dua-duanya, diperhatikan dua-duanya, dipenuhi hak keduanya, hak Allah dan Rasulnya, Alaihi Ssalam. Kalau maulif rahimahullah berkata penulis rahimahullah, ya bunai, wahai putaku. Inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqak. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah penciptamu. Wa awjadaka dialah yang telah menghidupkanmu. Wa asbagh alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah yang telah melimpahkan semua anugerah dan kenikmatannya untukmu. Yang bahir dan yang batin. Sejak kecil kita tanamkan anak didik kita. Anak-anak kita. Kita tanamkan kepada mereka prinsip yang benar. Untuk mengenal siapa rohnya. Untuk mengenal siapa sesembahannya. Untuk mengenal bagaimanakah hak Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Pada ucapan beliau ini. Beliau mengajak berfikir anak didiknya. Secara umum. Dan anak-anak beliau dan anak-anak kita semuanya. Secara khusus. Untuk berfikir. Diajak untuk merenungi. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan. Tersyarat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Tidak ada satu pun kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini sekecil apapun, melainkan itu dari Allah. Kita tidak akan bisa terlepas dari nikmat Allah terfataain, meskipun sekejap mata, tidak bisa. Binasa makhluk itu kalau terlepas dari kenikmatan Allah. Binasa hamba itu kalau terlepas dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan alam ta'lam. Ta Annaka fi awwali amrik. Kunta mutfadan fi batli ummik. Apakah kau tidak mengingat? Dulu. Bentuk pertamamu adalah setetes air yang hina? yang ada dalam rahim ibumu. Kamu dulu itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina, diciptakan dari sesuatu yang remeh. Hendaknya kau mengingat itu. Fahamazilta tataqallamu fi ni'mati rabbik wa rahmatihi. Sejak engkau seperti itu terus Engkau berada pada kenikmatan Allah. Terus engkau berada pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas. Sejak engkau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dunia dari bentuk pertama setetes air yang hina, sejak itu Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan Melimpahkan, menumpahkan semua rahmat dan kenikmatannya untukmu. Hatta wadadatka insanan kamilan hingga ibumu melahirkanmu dalam bentuk manusia yang sempurna. Telah sempurna penciptaanmu, telah sempurna semua organ-organmu. Telah sempurna semua wujudmu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna. Wawahabala kalisanan tatakallamu bihi Allah memberikanmu kenikmatan berupa lesan agar engkau bisa bicara dengannya. Waainan tobesirubihah Allah memberikan kepadamu nikmat mata agar engkau bisa melihat dengannya. Wa udhunanan tasma'u biha dan Allah memberikan kepadamu kenikmatan telinga dan dengan itu engkau bisa mendengar Wa aqlan tudriku bihi ma yadurru wa ma yanfa'u dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu akal agar engkau bisa melihat bisa membedakan bisa merasakan mana yang berbahaya untukmu dan mana yang bermanfaat untuk dirimu. Di sini penulis menggiring kita semua untuk tafakur. Lafizan fushikum afalatu besirun. Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya mengingatkan kita semua. Lihat diri diri kalian afalatu besirun. Tidakkah kalian melihat, memikirkan kita lihat diri kita ini dulunya tidak ada. Lam yakun Shay'an makura kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita ini bukan sesuatu yang disebut gak ada wujudnya, ma'dum. sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita mulai dari setetes air yang hina. Disitulah setar Allah memberikan semua kenikmatannya, memberikan semua karunia, limpahan nikmat rahmat kepada kita semuanya. Tidak terlepas sejak itu. Sampai kita terlahir di dunia ini. Dengan bentuk ciptaan yang Masya Allah sempurna. Memiliki lisan untuk bicara. Memiliki mata untuk memandang dan melihat. Memiliki telinga untuk mendengar. Dan yang lebih besar daripada itu semua. Memiliki hati dan akal. Yang dengan itu kita bisa memahami, membedakan dan mencerna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78 yang dibawakan oleh penulis rahimahullah Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butun umhatikum la ta'lamuna syai'a Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua dari rahim rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'a dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tak ngeri apa-apa. Wajah Allah Kau Massemawal Awasarawal Azidah. Allah Subhanahuwataala telah melengkapi dirimu dengan pendengaran, penglihatan dan hati. La Alakum agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Kondisi ketika kita lahir itu tidak tahu apa-apa. Tapi Allah sudah memberikan kepada kita fasilitas. Yang mendukung. Agar kita nantinya bisa naik tingkat. Yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Awal kita lahir mungkin kita tidak bisa melihat perdana. Setelah itu sedikit demi sedikit. Semuanya menjadi jelas. Mungkin kita pertama kali. Tidak begitu bagus pendengarannya. Sedikit demi sedikit menjadi jelas. Lesan kita mungkin di awal kita tidak bisa bicara. Terbata-bata ucapannya enggak jelas. Sedikit demi sedikit semakin jelas. Yang dulunya mungkin kita tidak bisa membedakan. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa mencerna. Sedikit demi sedikit semuanya menjadi jelas. Tujuan dari itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Menutup ayatnya tadi Menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan kita Memberikan fasilitas untuk kita semuanya Memberikan pendengaran penglihatan Dan akal serta hati Allah mengatakan La Agar kalian Mau berterima kasih Bersyukur kepada penciptamu Yang telah memberikan kepadamu Fasilitas seperti ini yang kalau kita lihat apa yang ada pada jasad dan tubuh kita ini. Itu tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat melimpah. Alaysa alladhi wahabaka hadihin ni'am. Tapadulan min huwa ihsanan. Qadiran ala salbiha. Kemudian beliau mengajak kita untuk berpikir. Sekarang. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semua kenikmatan ini. Semua karunia ini. Murni kebaikan dari Allah untuk kita semua. Bukankah Allah mampu untuk mencabutnya darimu. Ketika Allah ketika engkau membuat Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kita ini diciptakan oleh Allah kita ini semua adalah makhluk-makhluknya Allah semua yang ada pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala Allah yang mengaturnya Allah mampu untuk mencabutnya kembali ingat pada ayat yang tadi kita baca Allah mengatakan la ala gumtas kurun agar kalian berterima kasih bersyukur kepada zat yang telah memberimu fasilitas seperti ini. Pada ayat yang lainnya Allah mengatakan walain kafartum inna azabillah syadid. Kalau kalian kufur, ingkar, tidak mau berterima kasih, azabku itu sangat pedih kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pendengaran kita tidak digunakan. Dengan semestinya Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Ketika pandangan kita tidak digunakan. Semestinya Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Ketika lesan kita digunakan tidak semestinya. Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Ketika hati dan akal pikiran kita. Tidak diarahkan sebagaimana mestinya. Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Sangat dan sangat mampu. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ya Bunai, wahai putraku, awal wajibin alaika li khaliqik, jalla shaknuh, an ta'rifahu bi sifatihi al-kamaliya. Wahai putraku, kewajiban pertama, yang wajib engkau tunaikan, sebagai hak penciptamu, jalla shaknuh, adalah engkau mengenal bagaimanakah kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antakuna sedih dalharusi ala taatihi dan hendaknya engkau sangat semangat untuk mentaati pencipta. Jadi di awal beliau menggiring kita untuk berfikir, merenungi, mentadburi. Diri kita masing-masing, jangan jauh-jauh, diri kita saja kita lihat. Semua fasilitas yang kita rasakan sekarang ini, sejak kita lahir sampai detik ini. Semua kenikmatan yang kita rasakan dari jasad kita sendiri. Memiliki sebuah misi dan tanggung jawab yang besar kum agar kalian berterima kasih bagaimana wujud terima kasih kita kepada Allah bagaimana wujud syukur kita kepada Allah beliau menyebutkan hendaknya engkau semangat dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ada sebagian pepatah yang mengatakan man ahsana ilaih faqadista'badak faqadista'badak Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka sungguh dia telah memperbudakmu. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Ya, Yakni apa? Ketika ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, terkadang sedikit membuat kita merendah di hadapannya. Membuat kita terbawa dengan kebaikannya. Membuat kita terkalahkan dengan kebaikannya karena ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ta i'dilu huwa aqrabu lit Janganlah membuat kalian menjadi ciut nyaring tidak mau adil ketika melihat kedudukan suatu kaum. I'dilu, adillah engkau, huwa aqrabu lit itu lebih mendekati ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini antar makhluk yang mungkin makhluk tadi itu apa yang dia punya, kekayaan yang dia punya, kebaikan yang dia punya. Minallah. Bukan dari siapa-siapa lagi. Minallah. Wahdalah syarikalah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya mungkin kalau kita tunduk kepada makhluk tadi haram, hukumnya tidak boleh. Lalu sekarangnya memberikan kenikmatan kepada kita semua dan juga orang yang berbuat baik kepada kita semuanya. Allah Azza wa Jal Maka lebih pantas Lebih wajib Lebih layak lagi bagi kita Untuk tunduk hanya kepada Allah Semangat ibadah hanya kepada Allah Semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun haqadah syaitan Haris ala idlalil nas Ani suratil mustaqim Syaitan sangat semangat Juga lebih semangat lagi Untuk menyimpangkan Bani Adam Dari jalan yang lurus Semakin gigih hamba itu beribadah, semakin semangat pula setan untuk membuat dia menyimpang. Jangan dikira orang yang keimanannya tebal kemudian kebal dari setan. Oh, eh, ku iman ku setinggi ku. Eh, tak mungkin setan dekat-dekat. Oh, lebih parah setannya, lebih besar setan yang dikirim kepadanya. Iblis melihat orang ini, ini akan dikirim sekian banyak bala tentara senior-senior untuk menjatuhkan dia dari suratul mustaqim. Selama hamba itu masih hidup, selama hamba itu masih bernafas, selama hamba itu memiliki akal dan melihat langit dunia ini, tidak akan terlepas dari cengkraman Iblis dan bala tentaranya. Dan itu merupakan sumpahnya dia di hadapan Allah Azza wa Jal sejak dia diusir dan dilaknat. Dari kerajaan langit, dan dia memenuhi sumpah dan janjinya. Semakin orang itu semangat Shelton, tak tanggung-tanggung untuk membuat dia sesat. Berjuta makar dia siapkan, wainkan nama Tuhan tidak zulamin huljibal. Seandainya makarnya ini untuk menggeser gunung, bakal bergeser gunung itu tadi. Saking besarnya untuk menesatkan umat manusia. Seorang hamba yang dia itu mengetahui hak penciptanya. Seorang hamba yang dia mengetahui bagaimanakah kedudukan penciptanya. Bagaimanakah kebaikan dan rahmat penciptanya yang telah diberikan kepadanya. Dia akan berusaha untuk melawan tipu daya syaitan tadi. Berusaha untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimahullah bimtisali awamirihi. Watsina binawi. Ketaatan kepada Allah itu terwujud pada dua rukun. Ketaatan kepada Allah terwujud pada dua rukun. Yang pertama, jalankan perintahnya. Yang kedua, jauhi larangan-larangannya. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hormati perintah itu. Kerjakan perintah itu semampunya. Semaksimal mungkin engkau kerahkan kemampuanmu Untuk bisa menjalankan perintah itu Kalau seandainya engkau tidak mampu untuk melaksanakannya ajak orang lain untuk bisa melaksanakannya Siapa tahu ada orang-orang yang bisa melaksanakan perintah tersebut Ketika ada larangan yang menghampiri Tinggalkan sejauh-jauhnya Jangan engkau mendekatinya Jangan engkau bermudah-mudahan untuk melanggarnya. Perintah Allah hormati, yakini, kerjakan. Larangan Allah tinggalkan jauh sejauh jauh Wa an wa an ta'taqida i'tiqadan jaziman dan hendaknya engkau memiliki keyakinan yang mantap annal khaira fi ma yahtaruhu Allah la Bahwasanya yang namanya kebaikan, itu adalah apa yang Allah tentukan untuk dirimu. Ini prinsip hidup. Ini merupakan kaidah pegangan hidup kita. Yaitu. Segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, yakinlah itu pasti baik. Segala sesuatu yang Allah gariskan untuk kita semuanya, yakinlah itu pasti baik. Tidak mungkin tidak. Pasti bermaslahat meskipun hati ini berat. Meskipun akal ini tidak bisa sampai ke sana, tidak mengetahui apa rahasia di balik perintah itu, apa rahasia di balik hukum itu. Mungkin rasanya hawa nafsu ini perkecolak, meronta, memberontak, Tidak mahu. وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ممكن kamu membenci sebuah perintah dan ketetapan dari Allah tapi ingat Allah memberikan kebaikan yang banyak pada sesuatu yang engkau benci tadi Allah pencipta kita wajib untuk diakini Allah yang memberikan rezeki kita wajib untuk diakini Allah yang mengatur segala urusan kita wajib untuk diyakini. Lalu kenapa kita tidak percaya dengan apa yang telah Allah Taala siapkan untuk kita? Kenapa kita tidak mau percaya dengan ketetapan Allah? Kenapa kita tidak mau percaya dengan batasan-batas yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua? Sangat bertentangan ketika kita mempercayai Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur segala urusan kita, kemudian kita tidak mau percaya dengan syariatnya. Tidak mau percaya dengan ketetapannya. Tidak mau percaya dengan hukum-hukumnya. Kepercayaan yang semu, dusta. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan kita, yakinlah Allah tidak bakal menyanyiakan kita. Kalau kita yakin Allah yang mengatur segala urusan kita, yakinlah tidak bakal Allah menyanyiakan kita. Segala bentuk ketetapan Allah itu pasti baik. Tidak mungkin tidak. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang dari kita sendiri. Lafi matar taruhu anjali nafsik. Kebaikan itu bukanlah yang engkau pilih sendiri. Bukannya engkau jalani sendiri dengan pikiran dan akalmu semata. Tidak. Semata-mata hawa nafsu yang penting enak, sim penting seret. Jalankan? Tidak. Itu bukan kebaikan. Itu bukan kemaslahatan. Jangan semata-mata engkau beriktimat bergantung pada akal pikiranmu semata. Jangan semata-mata engkau bergantung pada hawa nafsu musuh mata. Jangan. Segala sesuatu telah dibatasi oleh Allah. Telah ditentukan oleh Allah. Telah digariskan oleh Allah. Itu yang kau ikuti. Fala tasuddannaka an ta'ati maulak wa'ibadatihi syahwat wal malahi. Maka jangan sampai engkau terlena dengan syahwat. terlena dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Dengan akal kita. Ingat. Kita ini diciptakan sama Allah. Bukan sia-sia. Allah menciptakan kita semua ini. Tidak cuma-cuma. Ada tujuannya, ada misinya. Seandainya kita diciptakan sia-sia, nggak ada gunanya, tidak diperintah, tidak dibebani beban syariat, apa bedanya kita dengan hewan ternak? Apa bedanya kita dengan sapi? Apa bedanya kita dengan onta? Nggak ada bedanya. Yang membedakan kita dari mereka semua, yang dengan itu Allah mengangkat derajat kita di sisinya, adalah dengan kita menjalankan hak Allah yang itu merupakan tujuan kita hidup. Yang merupakan tujuan kita ada. Yang merupakan tujuan kita dilahirkan di dunia ini. Setiap insan yang terlahir di dunia ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan peribadatan hanya kepada sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Dan segala sesuatu yang telah Allah gariskan dalam syariatnya itu pasti baik. Tak mungkin tidak. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang digariskan untuk kita itu pasti baik. Tak mungkin tidak. Allah lebih tahu tentang kita. Ketika Allah menetapkan ini perintah kerjakan, meskipun kita tidak suka, meskipun kita membenci, seakan-akan itu menjurumaskan kita dalam kebinasaan, tapi ingat itu baik. Di antaranya mungkin berjihad, yang mungkin orang memandang stor nyawa, yang mungkin orang itu memandang, ini membinasakan. Tidak sesuai dengan tabiat manusia, harus berhadapan dengan sekian banyak mana bahaya. Tapi ingat, itu pasti baik. Bahkan Allah menjadikannya sebagai puncak tertinggi agama kita, sebagai puncak tertinggi amalan Islam, yang balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkau kira orang, orang yang mati syahid itu kemudian mati sia-sia, mati konyol tidak. Mereka itu diberi rizki, Allah, Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yuruzakun, indarabihi. Mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan itu kalau tidak kita rasakan sekarang, Allah Taala akan siapkan nanti di akhirul kiamat. Wada'ajul akhiratikakhir dan yakinilah pahala di akhirat itu lebih besar. Seteguk air susu yang kita minum di surga tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan dunia sejati. Surga yang tingkatan levelnya paling rendah di sisi Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan 10 dunia seisinya. Dunia itu penuh dengan rasa capek. Dunia itu penuh dengan rasa penat, bising, susah. Orang kalau mau sukses harus susah payah dulu. Banting tulang, beras keringat. Sebaik capek dunia itu. Seenak-enak dunia ada sisi efek negatifnya. Orang kaya banyak penyakitnya. Orang miskin banyak cobaan nya. Ya, di sebahagian dunia itu. Surga Allah Subhanahu wa taala la nasaba wa la ta'ab. Dia ada yang seperti itu. Semua sebagai kenikmatan. Maka segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita, yakinilah itu pasti baik perujungkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah sedikit untuk bisa merasakan kenikmatan yang abadi. Sabarlah sesaat untuk menanggung beratnya taat kepada Allah. Ya dengan itu kita akan menuai kebaikan yang abadi. Yang tidak akan terkalahkan. Sabarlah sesaat untuk mengekang hawa nafsu kita. Arahkan kepada ketaatan kepada Allah. Tundukkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah. Wa'bud rabbak hatta yak tiya kalyaqin. Allah, Rabbmu sampai kematian menjumputmu bukan perkara yang mudah. Dalam hidup kita harus bergelut, berjuang dengan hawa nafsu kita sendiri, dengan syaitan yang terus memberikan bisikan-bisikan selama kita hidup, tidak akan melepas kita begitu saja. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita semuanya, kita hidup dengan penuh perjuangan. Lawang kita lahir saja penuh dengan perjuangan. Wahdan 'ala wahnin kata Allah. Ibu kita di atas penderitaan. Di atas penderitaan. Untuk bisa berjuang melawan kita di dunia ini. Ketika kita sudah merasakan hawa dunia. Disitulah. Iblis alaihi laknatullah. Sudah menancapkan bendera perang. Untuk melawan kita. Menjelumuskan kita. Keraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bersabarlah sesaat. Dunia ini sebentar. Kalam hil basari aw huwa akrab. Seperti kedipan mata. Atau lebih cepat lagi. Sesaat. Sabarlah sembahlah Allah taatilah Allah itu penciptamu yang memberikkan rezeki kepadamu yang lebih tahu tentang dirimu, satulah. Coba. Dan itu merupakan hak terbesar yang wajib bagi kalian untuk melaksanakannya. Hak Allah yang paling besar yang wajib bagi masing-masing kita untuk menjalankannya. Qala Muhammad Ibrahimah Allahu ala ta'ata ahadin minal makhluqat 'aziman kana aw haqiran. Dan janganlah engkau tenggelam, tunduk dengan makhluk siapapun dia daripada tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau dihadapkan dua pilihan antara Allah atau ke makhluk, jangan sekali-kali engkau menoleh kepada makhluk tadi. Wujud keimanan yang ada pada diri kita, wujud rasa terima kasih kita kepada Allah, hormati Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya itu berseberangan dengan orang-orang yang paling kita cintai. Berseberangan dengan orang-orang yang paling kita hormati. Berseberangan dengan orang-orang yang masya Allah harus kita agungkan derajatnya. Namun ternyata berseberangan dengan syariat Allah tidak sesuai dengan syariat Allah. Jauh dari syariat Allah. Termasuk wujud engkau berterima kasih kepada Allah. Ikuti. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat dari pihak-pihak yang tadi memang wajib untuk dihormati. Hak dia sebagai orang yang wajib dihormati. Kita penuhi. Tetapi kalau sudah berurusan dengan masalah prinsip. Dengan masalah agama. Masalah perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-din, ad-din. Yang namanya agama tetaplah agama. Tidak ada yang namanya tawar-menawar dalam urusan agama. A, ah, yo, A. Ah. Tidak bisa kita ganti B dengan ucapan siapapun. Haram ya haram tidak bisa dijadikan halal dengan ucapan siapapun. Wajib ya wajib tidak bisa diganti dengan ucapan siapapun. Al-Hilman kahna, Baik dia adalah orang terpandang atau bahkan orang yang biasa. Wajib. Dan ini merupakan haknya Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Berat karena fitnah ala Allah. Bukan sesuatu yang ringan. Bukan sesuatu yang gampang menjalankan perintah itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Menjauhi larangan itu juga demikian, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Untuk bisa menjaga dan menghormati hak Allah Subhanahu wa taala butuh perjuangan. Kalqabit 'alal jamur. kayak orang megang bara api aw asyad atau bahkan lebih. Ya. orang kalau sabar megang bara api betulan mungkin yang hancur tangannya tapi ketika dia bersabar memegang agama Allah, menghormati syariat Allah, apalagi di zaman-zaman sekarang yang diserang itu semuanya jasad dia, keyakinan dia, agamanya semuanya dikonja. diuji, difitnah. Tapi ingat, kalau itu sudah hak Allah Subhanahu wa taala, maka ketepatan. Itu merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Itulah Hak Allah subhanahu wa'alaikum. Ya Bunai, wahai putraku. Min lutfi'illahi bi'ibadih. Di antara rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Irsalil rusul alaihimussalatu wassalam. Allah mengutus utusan-utusannya alaihimussalatu wassalam. Li irsadil khalq. Dengan tujuan untuk membimbing para makhluk. Wahidah yaitu Him ilah ma yasnuhusha nuhum di dinihum dan mengarahkan mereka pada perkara yang bermaslahat dan bermanfaat untuk urusan agama dan dunia mereka. Ketika Rasul diutus kepada umat manusia itu merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wataala, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala untuk kita semua. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Kalau seandainya gak ada Rasul yang diutus, bagaimana mungkin kita bisa tahu caranya ibadah. Al-Quran itu pembimbing kita. Undang-undang paten kita. Yang di dalamnya terdapat saadat udaraim. Kebahagiaan dunia akhirat, gimana kita bisa memahaminya, kalau gak ada Rasul yang diutus. Diutus siapa Rasul? Sebagai irsyad, mursyid walhadi sebagai orang yang memberikan bimbingan petunjuk mengarahkan kita semua kepada kebaikan itu adalah kenikmatan dari Allah rahmat dari Allah subhanahu wa taala Muhammad bin Abdullah ibni Abdul dan rasul terakhir adalah nabi kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al Arabi Al Hashimi beliau dari bangsa Arab dari Bani Hashim Di sini beliau mulai menjelaskan tentang haknya Rasul ya. Yang pertama kita dipahamkan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala sekarang Beliau mengarahkan kita untuk memahami bagaimana kehaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, beliau bukan pencipta kita. Naam, beliau bukan sesembahan kita. Naam, beliau bukan orang yang memberikan rizki kita semuanya. Tapi ingat, beliau memiliki keistimewaan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai Rasul Rahmatil Alamin. Yang membawa risalah dan amanah dari Allah SWT untuk kita semua. Abdullah diibad wa Rasulun laa yu'bad. Beliau adalah hamba biasa yang enggak boleh disembah, tapi beliau adalah utusan Allah, jangan didustakan, hormati beliau. Bagaimana wajib عليك طاعة مولاك الذي خلقك تجب عليك طاعة رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana engkau wajib mentaati penciptamu, Sebagaimana engkau wajib mentaati Rabbmu. Maka engkau juga wajib untuk mentaati utusan penciptamu. Yaitu utusan yang mulia. alaihi wasallam. Dikatakan oleh sebagian pepatah. Dan sebagian para ulama. Ta'atul Rasul, ta'atul Mursil. Wa isyanul Rasul, isyanul Mursil. Mentaati utusan itu sama dengan mentaati yang mengutus. Turhaka kepada utusan itu sama saja dengan turhaka dengan yang mengutusnya. Di sini, yang mengutus Rasul SAW adalah Rabbul Alamin. Kalau kita mentaati Rasul SAW, berarti kita mentaati Allah SWT. Sebaliknya, kalau kita turhaka dengan Rasul tadi, membenci Rasul tadi, berarti sama saja kita turhaka dan membenci yang mengutusnya maka ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sesuatu yang saling berkaitan tidak bisa terlepas dusta orang itu kalau dia mengaku taat kepada Allah tapi benci sama Rasul dusta orang itu kalau dia mengaku taat kepada Allah kemudian menghinakan sunnahnya Rasul dusta dia kalau dia mengatakan taat kepada Allah kemudian tidak menghormati sunnah yang dibawa ala Rasul sallallahu wa alaihi wasallam. taatul rasul taatul musyil Mentaati utusan sama saja dengan mentaati pihak yang mengutusnya. Kemudian penulis membawakan ayat. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ya ayuhal amanu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. taatilah Allah. taatilah rasul. Dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Ulil amri katakan oleh para ulama di antara syukur Islam ibn Jamiyah. Al-ulama wal-umara. Yang memegang urusan kita adalah para ulama dan para penguasa. Para ulama mengatur urusan agama kita. Wal-umara mengatur urusan dunia dan tata negara kita. Wajib juga untuk ditan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi lafad ati'u pada dua tempat. Yang pertama pada haknya Allah, yang kedua pada haknya Rasul alaihi salatu wassalam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Itu menunjukkan kepada kita bahwasannya ketaatan kepada Rasul itu hukumnya wajib dan bersifat mutlak. Tidak ada tawar menawar dalam ketaatan kepada Rasul. Tidak ada apa pertimbangan dalam mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, tidak boleh ada kata yang kedua, tidak boleh ada tawar menawar, tidak boleh ada pertimbangan di muka taat kepada Rasul Alihissalam. Persifat mutlak, persifat mutlak dalam segala urusan, dalam semua kondisi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membayat para sahabatnya untuk mentaati beliau fil mansyati wal dalam keadaan semangat, dalam keadaan loyo, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah tetap sam'an wa tha'ah, mendengar dan mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Ketaatan kepada Rasul itu bersifat mutlak, sebagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada kejanggalan dalam diri kita ketika mentaati Beliau. Tidak boleh ada prinsip atau aliran atau pemahaman yang lain ketika mentaati Beliau. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedepankan hak Beliau di atas hak seluruh makhluk yang ada. Adapun ketika Allah menyebutkan pihak yang ketiga wa ulil amri minkum tidak mengulangi lafadz atiu langsung atii Rasul wa ulil amri minkum tidak mengatakan wa atiu ulil amri minkum menunjukkan apa kita wajib taat sama mereka tapi tidak bersifat mutlak hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf saja kalau mereka memerintahkan kebaikan kita taati karena mereka memerintahkan kebaikan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya tetapi kalau mereka memerintahkan pada perkara yang celak bermaksiat menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. maka la ta'ata li ahadin fi maksiyati khaliq tidak boleh taat kepada siapapun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta Tayyib sidang masuk adzan sudah faddal muadzin yatib mu Tayyib kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain berkaitan dengan ketaatan kepada Rasul SAW. Tersebutkan dalam surat Al-Fatih, ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَرُ Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا alima." Dan pada siapa yang berpaling darinya, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang membinasakan. Dalam ayat ini Allah SWT dengan tegas memerintahkan kita semua untuk mentaati Allah dan utusannya. Bahkan Allah SWT memberikan jaminan sekaligus ancaman. Jaminan bagi mereka yang mentaatinya dan ancaman bagi mereka yang berhaka bermaksiat kepada rasul SWT. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dijamin masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya di dalamnya, dan mereka-mereka yang berduhakai Allah dan Rasulnya kufr kepada Allah dan Rasulnya, maka diancam dengan neraka Allah subhanahu wa taala Khalid dan Muhallad dan Bihah. Al-Ma'alif Rahimahullah, ya bunai wahai putraku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yantiqo anil hawa. Susuhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Sekarang beliau ingin memahamkan kepada kita, ya, kenapa kok Rasul yang ditaati? Dan ketaatan beli kepada beliau kenapa bersifat mutlak? Kenapa kok kita tidak cari figur yang lain saja selain beliau? Ini alasannya. Karena Rasul ketika berbicara bukan dengan hawa nafsunya. Fakullu awamiri wa nawahi mustanidatun ilal wahyil ilahi. Semua perintah beliau, semua larangan beliau itu bersandarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berbicara bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan akalnya, tapi murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Murni dari amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'atuhu salallahu alaihi Wasallam Min ta'atillahi jalla sya'nuhu. Maka menta'ati beliau termasuk keta'atan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Al-Imran ayat yang ke-31. Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wasalam ing kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni kalau kalian semuanya mengaku cinta kepada Allah ikuti jalanku yuhibbukumullah Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurur dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kepada seluruh hamba-hambanya, kalau kalian semuanya memang jujur cinta kepadaku, kata Allah, maka sekarang cintailah utusanku, taatilah utusanku, jangan kalian curhaka kepadanya. Kalau kalian mau mentaatinya, yohbikumullah, Allah akan mencintai kalian plus tambahan. Wa yafillakum tuhunubagum, dosa-dosa kalian diampuni semua termasuk di antara sebab magfirah, termasuk di antara sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama kita, al-mufassirun ahli tafsir, mereka menyebut ayat ini dengan sebutan ayatul mihna. Ayat ujian. Ayat untuk ngetes, ya. Ada suatu kaum Allah. Mereka mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala imtah imtanahahum. Allah menguji mereka, mengetes kejujuran pengakuan mereka. Kalau memang kamu cinta Allah, kalau kamu memang mengaku taat kepada Allah, sekarang taati utusan. Taati Rasulku. Pegang semua ucapannya, ikuti semua perintahnya, cuhui semua larangannya kalau kalian berhasil menaati utusanku, yuhibbukumullah. Jaminannya adalah Allah akan mencintai kita, akan mengangkat derajat kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini ujian, ini tes dari Allah Subhanahu wa Maka di sini menunjukkan sebagaimana yang tadi kita isyaratkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. itu saling berkaitan. Enggak bisa kemudian kita tinggalkan salah satunya. Kalau kita memang jujur keimanan kita taati keduanya. Ketaatan kepada Rasul itu bersifat mutlak dan ketaatan kepada Rasul itu dibuhankan kepada semua pihak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala itu berbicara pada seluruh hamba-hambanya. All kuntum tuhhe bu Kalau kalian, kalian semuanya tanpa terkecuali. Ayat ini enggak khusus bagi mereka bangsa Arab. Ayat ini tidak khusus pada pihak-pihak tertentu saja, bukan yang lain. Ayat ini ditujukan kepada semua pihak tanpa terkecuali. Maka salah, dusta. Kalau kemudian ada orang itu tidak mau menjalankan syariat Rasul SAW dengan alasan Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab. Salah dan dusta. Ada orang yang kemudian membenci sunnah Rasul, tidak mau menjalankan sunnah Rasul dengan alasan itu kan adatnya orang Arab. Itu kan kebiasaan orang Arab. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dari bangsa Arab dan memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan kemudian rasul khusus untuk mereka. Tapi untuk menunjukkan kepada kita kemuliaan bangsa Arab. Mereka adalah bangsa yang mulia. Syekhul Islam bin Uttamia rahimahallahu ta'ala pernah mengatakan... Wal Arab afdal min khairihim. Bangsa Arab itu bangsa yang paling utama daripada selain mereka. Walughatuhum afdal min khairihim. Dan bahasa mereka itu lebih utama dari bahasa selain mereka. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimanakah keutamaan bangsa Arab. Bukan kemudian menunjukkan kekhususan untuk mereka... Bukan kemudian Al-Quran itu untuk mereka saja. Rasul untuk mereka saja. Yang lainnya bebas. Mau memilih Rasul yang mana. Atau bahkan ada yang ingin mengaku sebagai Rasul. Tidak masalah. lah. Dusta orang itu kalau kemudian mengaku cinta sama Allah. Namun kemudian tidak mau sunyanya Rasul dengan alasan. Itu kan adatnya Arab. Itu kan kebiasaan Arab. Beliau kan utusan untuk orang Arab. Dusta ucapan dia. Bohong dia. Kedabul asyir. Pendusta. Omong kosong. Tus tak kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tegas Allah menantang orang ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai nabi kepada orang-orang ini yang mengaku cinta Allah, ikuti aku, ikuti sunnahku. Sunnahnya beliau itu rahmatan dil alamin, bukan rahmatan dil arab. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan dil arab. Tidaklah aku mengutusmu kejal rahmat Untuk seluruh alam raya ini Bukan hanya bangsa Arab saja Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya Jaminannya sudah jelas Siapapun dia Dan padahal siapa yang dia itu Menurhagai Allah dan Rasulnya Ancamannya sudah jelas Siapapun dia Sebagian ulama salaf kita ya, Pernah membaca sebuah ayat ya, Atau dia pernah menangis Di sebelah Ka'bah. Kemudian ditatangi oleh muridnya. Kemudian ketika dia melihat wajah orang ini, oh ini keluarganya Rasul, termasuk diantara anak keturunan Ali bintu Talibarohi Allahu Taalaan. Kemudian ditanya kenapa kok kamu menangis? Ya. Kamu itu sudah punya nasab orang terpandang, bangsa Arab Quraisy lagi, keturunannya, keturunannya Ali, termasuk Alul Baik. Apa yang kamu khawatirkan? Maka sang salaf ini mengatakan kepada anak didiknya ini kepada muridnya ini dia mengatakan Man ata Allah falahul jannah wa in kana abdan habasyia. Barang mentaati Allah dan Rasulnya. nya dia dapat jaminan surga meskipun dia buddha. Wa man 'ashahu falahul nar wa in kana sayyidan. Dan barang siapa kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia berhak mendapatkan neraka meskipun dia adalah tokoh dan pemuka Quraisy. Kemudian dia membacakan ayat: "Faidal Nufi Khafis Sur, Vala Ansaabah Beinahum Yauma Idin Walayadasa. Kalau sangka kala itu sudah ditiup oleh malaikat yang bertugas, maka tidak ada lagi nasab pada hari itu dan satu sama lain tidak akan saling bertanya. Satu sama lain akan berpaling syakni syakni, nafsi nafsi." Masing-masing akan sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang namanya Nasab Arab. Tidak ada lagi yang namanya Nasab Quraish. Tidak ada lagi yang namanya Nasab ini, ini, ini habaib. Atau misalnya, mafi Fala ansaba baynahum yawma'idin wala yatasa'alu Maka jaminan surga itu untuk semuanya. Aneh kalau orang itu mengatakan ini sunnah untuk orang Arab, kemudian dia minta surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang aneh. Ya. Gak sinkron, ada kontra pada otaknya. Kayak, kamu menghadapkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kamu kemudian menentang, tidak mau percaya cara untuk bisa masuk ke dalam surga. Rasul itu datang, basyurun wanadilah membawa peringatan dan membawa kabar gembira. Agar kamu tahu mana jalan yang menuju kepada surga, mana jalan yang menuju kepada neraka. Kalau kamu tak suka sama sunnahnya Rasul, gimana kamu bisa masuk surga? Kaya orang itu pingin jualan roti tapi enggak mau diajari bikin roti. Lepasnya apa mau bisa jadi pedagang roti? Orang itu pingin pintar jadi montir tapi ketika diajari bengkel enggak mau. Lepasnya apa mau bisa membaiki motor kalau enggak gitu? Nah, ini orang berharap surga tapi enggak mau tahu caranya. Ini Rasul datang ngasih pimpinan. Ini jalan surga. Kamu titi, kamu ikuti. Lepasnya enggak mau. Oh itu untuk orang Arab. Enak pada orang Arab yang dapat sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak. Tak rugi kita. Bukan orang Arab. Banyak orang yang merugi. Imam Bukhari. Ha? Sahih bus Yang kitabnya diakui as-sahful kutub ba'dal Quran. Yang kita beliau diakui paling sahih setelah Al-Quran. Tidak lah, masuk suga beliau ini. Orang ajam beliau ini. eh, ha? Imam Muslim. Kutubus jidtah. Para ulama yang membukukan enam kitab induk sunnah. Semuanya orang ajam. Mereka masuk juga mereka. Tidak ada jaminan mereka. Lalu untuk apa mereka? Kepontang, panting, mencari ilmu, mencari hadith, membela sunnah rasul. He? Untuk apa para mujahidun? Mati sia-sia mereka. Dari kalangan orang-orang yang Arab. Al-Jannah, Jannahullah. Man atas Allah, berasa meminta hati Allah subhanahu wa ta'ala. Kainan mengkasi apapun dia. Falahul Jannah. Tepasul. Arabiyan kana am am'a'jamiyan. Sayyidan kana am am'abdan raqiqan. Baik dia orang Arab atau orang Aceh, orang merdeka atau budak, kalau dia mentaati Allah, memenuhi haknya Allah dan Rasulnya, Surga balasannya. Sungguh balasannya. Kalau kamu berpandangan Sebagai sunnah Rasul itu hanya untuk orang Arab, lepas saja baju Islammu itu. Kenapa? Islam yang bawa siapa? Rasulullah SAW. Orang, orang Arab pun enggak usah kamu enggak kamu muslim. Itu berarti agama orang Arab. Laaha lauala qawata illa billah. Rusak tatanan dunia ini. Kiamat yang namanya dunia kalau seperti ini, eh? syariat yang datang dari Rasulullah SAW itu untuk semua pihak. Percuma Rasul menulis surat kepada para raja, kalau memang beliau hanya untuk orang Arab. Percuma beliau pada sahabat beliau berjuang mati-matian, memerangi para raja-raja dunia yang mereka bukan orang Arab. Untuk apa perjuangan mereka? Meneruskan tokat estafet bawah da dari Rasulullah SAW untuk apa perjuangan mereka semuanya? Kalau seandainya beliau hanya untuk orang Arab, seandainya untuk orang Arab, yaikuah, eh, tidak mungkin Rasul menulis surat kepada raja Persia, raja, raja Romawi, raja Iskandar, walakhir, tidak mungkin, eh, tidak mungkin. Tapi ketika Rasul menulis surat untuk mereka semua memberikan peringatan kepada mereka aslim taslim. Masuk Islam, kamu selamat. Kalau tidak, alaika ismul adisiin. Alaika ismul rumiin. Alaika ismul fadisiin. Kalau tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa seluruh rakyat Persia. Menanggung dosa seluruh rakyat Romawi. Semuanya kamu tanggung dosanya. Kalau Rasul itu khusus untuk orang Arab, ngapain beliau capek-capek? Ngirim surat seperti ini. Para sahabat berjuang dengan keringat mereka, dengan dasar mereka, dengan darah mereka. Ja'far bin Abdul Talib, Terputus tubuhnya menjadi dua. Para sahabat yang lainnya mati di medan pertempuran. Hamzah dicincang tubuhnya. Fisabilillah. Kalau seandainya Islam itu untuk, untuk orang Arab, untuk apa perjuangan mereka? Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk rahmat alam raya ini, bukan untuk pihak-pihak tertentu. Rasul diutus itu untuk semua pihak, semua kalangan. Seluruh alam raya ini Adalah umat beliau Dan kita semuanya bertanggung jawab Untuk menunaikan Haknya Allah dan hak beliau Alayhi salatu wassalam Meskipun kita tidak berhidung mancung Seperti orang Arab ya. Meskipun kita tidak berjenggol tebal Seperti orang Arab Meskipun kita tidak punya nasab seperti nasab orang Arab Yakinlah kamu umatnya Rasul Wajib mengamalkan Quran Wajib mengamalkan sunnah Wajib membela agama Jannah surga itu sebagai balasan. Tapi kalau engkau menentang syariat Allah. Tidak. Mau menunaikan hak keduanya. Neraka siap-siap untukmu. Waliyah. Al-Mu'adhi wa rahimahullah. Ya Bunai. Wahai putraku. La yakmulu imanul abdi. Hatta yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihimimma siwahumah. Wahai Wahai putraku keimanan hamba itu tidak bakal sempurna sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain ketua-Nya. Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladihi wa nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh umat manusia yang ada. Ini langsung dari Rasulullah SAW beliau mengatakan wanasi aqsimain seluruh umat manusia. Beliau tak mengatakan wan alarab. Tak. La. Kalian tak dikatakan mukmin sejati sampai aku lebih kalian hormati. Sampai sunnahku lebih kalian bela Sampai agamaku lebih kalian junjung Daripada seluruh umat manusia yang ada yang berseberangan dengan sunnahku Konsekuensi hadith ini berat Bukan sesuatu yang ringan Ketika kita harus dihadapkan dengan anak kita sendiri Kita dihadapkan dengan orang tua kita sendiri Kita dihadapkan dengan atasan kita sendiri Orang-orang yang kita pandang Orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita hormati tapi ternyata mereka tidak sependapat dengan syariat Allah dan Rasulnya. Disinilah Rasul mengatakan, ya, layyuk minu ahadukum hatta aku ahabba ilayhi min walad min walidhi wawaladhi wannasi ajmal. Gak beriman, gak sempurna, gak sejati imanmu itu. Sampai aku lebih engkau cintai daripada anakmu, ayahmu dan seluruh umat manusia yang ada. Berat butuh terjuangan. Tapi kalau kita bisa melaksanakannya, bisa menempatkan semua pada porsinya, bisa kita tempatkan sesuai dengan kadarnya, maka jaminannya adalah sempurna keimanan kita, Jujur keimanan kita, yang dengan itu Insya Allah Taala suka menjadi tempat kita. Tapi kalau kita lebih memilih keirdowan umat manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalik keadaan. Allah akan murka dengan kita. Dan umat manusia yang tadinya kita cintai akan murka juga kepada kita. Semua akan murka dengan kita. Ketika kita lebih menghormati manusia daripada menghormati syariat Allah. Lebih memperjuangkan umat manusia daripada memperjuangkan agama Allah SWT. Ingat, ini wujud keimanan kita. Ini wujud keislaman kita. Wujud dari dua kalimat syahadat kita yang sudah kita ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan rasulnya. Ini wujudnya. Jadikanlah Allah yang lebih engkau utamakan, jadikan Rasul saw lebih engkau utamakan daripada yang lain. Dan itu adalah hak keduanya yang wajib bagi masing-masing kita untuk menunaikannya. Dengan ini, karena ya. binaan al Asy'ukum Allah, selesai kita membahas bab yang ketiga ini. Adapun bab yang setelahnya berkaitan dengan hukukul walidain, hak kedua orang tua. InsyaAllah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu Ta'ala. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin agak telat. Mohon maaf. Subhanakallahumma Rabbana bihanlik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattalu barakallahu fikum.